Și au venit la Dânsul, la Dumnezeu, la pe care am purtau Dar, ne-i ei să se apropie de Dânsul din pricina muzicii, au venit să se poată apăriși în Isus. Și prin spărtură au urât pandul în care zicea săbănon. Atunci ce văz în lor, Isus, a zis săbănonului. Fiule ia să se păcate, dar un trecăii care erau în acolo de față, cugetau ce de ce vrei ce să te dască cine poate să ierte păcate de când nu mai simt, cum Însă Iisus, cunoscund, în dată cu său a vii De ce îi inimile voastre? Ce este mai bine zice s să-ți păcat, Sau Dar ca să știi, omul putere de să ia A zis scoală de i-a și-i la fața ta. Și-a slatat și-l lupti a ieșit afară înaintea tuturor. Încăr erau imoți uimiți și prea băreau de Dumnezeu, țincând niciodată n-am văzut așa ceva. Zis Adon, eu nu sunt tușa dacă va intra cineva cu mine, se va mântui și va intra și va ieși și pe jume va afla. purul mi bine decât mai hai să pure, să-și unghiie și să-ți iată, Eu în viitoarele să-i viață și să-o arătă din pe Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața. viață, iar cel plătit care este păstor și are trebui oi, nu sunt adecuți. Când lucrul colmenit, lasă oile și fuge, iar răpește și pește, supește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu Așa cum cunoaște de mine, tată, și pe mine Tatăl și eu cunoaște Tatăl, și eu îți dau viața pentru o idee de. Mai am și alte ori care nu sunt în staldul acesta, ci pe acele care dorești să le aduci, ele vor asculta de clasul. Love me. În duminica trecută, Biserica ne-a vorbit și ne-a pus înainte Ortodoxia. Ne-a vorbit despre Ortodoxie ca despre calea cea dreaptă, după cum este și numele ortodoxa calea cea dreaptă. Și ne-a vorbit pentru că... Duminica trecută a fost prima Duminică din Postul cel Mare, când iată, se arată Postul la fi o cale către un vie. Și sigur că în grijă a lui Biserica, dorește ca această cale să ne fie dreaptă, să nu ne abată, să nu fiind puși în situația de a face a înconjura inutil, sau a merge pe drumuri inutile. <coughs> Și în această idee, du duhovnicește, iată că, în Duminica de astăzi, ne arată cum se pășim pe această camere. Am văzut că un paralitic însoțit de patru prieteni dorește să ajungă în fața lui Iisus Hristos să se dezlege de neputința Lui. Și prietenii Lui, am putea zice, că îl însoțeau în această dorință numai că s-au la un moment dat de multă mulțime care și ei la rândul lor și această mulțime la rândul ei dorea să stea în jurul lui Hristos totodată în mod inconștient vedem că Blochează calea de acces către Hristos și altor doritori de Dumnezeu. Biserica care de vrea să ne târcuiască această minune cu acest paralitic, însoțindu-ne în drumul nostru cu Sfântul Grigorie Palama și contribuția lui la această cară. Pentru că știm că în duminica a doua din Postul Mare Sfântul Grigorie Palama este pomenit chiar dacă pomenirea lui de sinaxar este pe 14 noiembrie. Astăzi, în mod de deosebit, care vrea să îl l aducă în față pe Sfântul Vigore Palama, pentru că învățătura lui care este expusă în principiul ortodoxiei scoate la ideală rânduiala creștinului. Rânduiala care iată în vremea lui era trăită doar de monar. Lumea se obișnuia să culeagă din învățăturile părinților, din învățăturile celor care aprofundau această cale, dar pentru că, cum bine știm și noi, vremurile care creiau ei și care trăim noi, parcă ne dirigează această învățătură. Aprofundat de părinții care s-au retras tocmai, am zis ce noi, să scoate esența din viețuirea către Dumnezeu. Sfântul Grigorie, Balamaia, un a apărut pentru că a fost nevoie de el. Mulți alți părinți trăiesc asemenea Sfântului Vigorie Palama, se împărtășesc din harul Lui Dumnezeu, pentru că în ziua de astăzi această învățătură a fost scoasă la lumină din trăirea despre care am vorbit mai devreme. Însă Sfântului Vigorie Palama S-a arătat ca un luminător scos de însuși Dumnezeu. El s-a născut într-o familie nobilă la curtea împăratului Andronic al II-lea, Paleologul, în jurul anului 1300. Și pentru că a avut parte de o educație deosebită la curtea împăratului, Dumnezeu l-a rânduit ca dintre toți monachii să vină, să pună în tezaunul bisecii și învățătura revelată de Dumnezeu în pustia a tonului. Pentru că după ce și-a terminat studiile, Sfântul Grigorie s-a retras în Sfântul Munte. A dorit să devină un simplu monah. El nu că din lume a gustat din dulceața viețuirii duhovnicești. De aceea a avut curajul să părăsească poziția lui de noi și să se facă un simplu monarh. Și a intrat în mănăstirea Vatupedu și acolo. și-a însușit practica mânatelor, rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, alături de rânduierile binecunoscute și de noi, rânduielile slujbelor și a ascultărilor care sunt în mănăstire. Dar în mod deosebit, Sfântul Grigorie pune accentul pe această practică a rugăciunii isihaste. Și aceea el se și recaje, la un moment dat, în o lângă Marea Ravă și viețuiește acolo, prospicește. Numai că Dumnezeu, care l-a hrănit duhovnicește prin această glăciune, care știa ce se întâmplă în cetatea Constantinopolului, unde a venit un călugă. Grec, dar care, iată, locuia în Balam, a venit cu idei noi și a tulburat întregul Constantinopol. Ba <tri> mai mult, bănându-și șoc de practica monahilor din Sudul Muntei, care, iată, se ruga cu această rugăciune scurtă. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și pentru că o repeta mereu, El neînțelegând sensul rugăciunii, a început să-și bată joc de ei, să-și bată joc de practica lor. Să-și joc de viețuirea lor. Și... în această tulburare din Constantinopol, pe de altă parte Sfântul Grigorie retras în Chilia, în Cusplicia Sfântului Munte, are parte, sau mai bine zis, Sfântul Grigore se împărtășește în acest context de o se facea că ține în mână un vas cu lapte, era plin până la marginea vasului. Și cum ținea el vasul și se uita la ceea ce era el, se uita, a văzut că laptele se înroșește și devine vin. Nu numai că s-a înroșit că Dumnezeu vin, ci acest vin a curs pe mâinile Lui și pe veșmintele Lui. Și în timp ce se mira de lucrul acesta, apare Îngerul Domnului și îi destrușește această vedere Și îl oare oarecum că de ce ține doar pentru El această băutură și modă lumii? De ce nu se duce să o împărtășească și celorlalți? Bineînțeles, făcând referire iată la cei care se prământau cu învățătura lui Valan. Despre ce din vorbea? Despre lucrarea halului, care se, să mai bine zis, care împărtășește pe om în biserică, prin această simplă rugăciune și luată de râdere. Doamne, Iisus Hristos, Sufântul Dumnezeu, miluiește mă pe bine păcători. De ce ții acest dar? Iar Sfântul Grigorel întreabă, dar dacă nu mai există nimeni care să dorească să se împărtășească din această băbătură? Și spune îngerul, chiar dacă, este un om. Sau poate nici, nici unul n-ar dori să se împărtășească. Tu ești dator de a dălui tuturor. De a-i cumvia cu toți. Să bea din această băutură. Din această rugăciune, am zice noi. Din această practică ortodoxă. Pentru că numai în Biserica Ortodoxă se practică această rugăciune. Numai în învățătura ortodoxă se pune accentul pe numele lui Iisus Hristos și iată dorirea de a-L primi în noi, de a se reștui în noi, ca să ne curețe și să ne să lași. Iar învățătura ortodoxă cu aceea însușind această idee par la Spunem noi, idee pentru că ea vine ca o noutate în biserică pentru mulți. Deși, cum am spus la început, ea era practicată. Această nouătate este esența care face deosebire între viețuirea morală, pe la cea de a fi bun, cu aproapele, aceea de a face bine aproape lui. Și viețurea pe verticală cu Hristos prin încălșire de Hristos. Aceasta este nouătate de care, Biserica întreagă, află. Și noi cei de astăzi aflăm ceea ce altă dată s-a descoperit sau Dumnezeu ne-a descoperit prin Sfântul lui Grigorilor Biserica Iubiță de și fără această învățătură a Sfântului Grigorie. Învățătură prin care se arată că Dumnezeu care este viu vrea să ne ia sub mantea armului Său. Vrea să ne împărtășească. Și această lucrare o numește energie pe de ce este necreat? Pentru că vine din dragostea de Dumnezeu în mod deosebit atunci când omul se pune înainte de Dumnezeu pentru a-L primi pe Dumnezeu. Și cum se pune? Prin această cruciune. Știm că Sfântul Grigorie face această deosebire al cării se lucrarea, sau mai bine zis, energia creată, pe care a cursul o de la începutul lumii și despre care am mai vorbit noi a Aceea de a păzi și focul, și apa se luși din mată. Este o anumită energie pe care fizica o descoperă astăzi. Și constată că Energia nu mai poate fi creată. Ea a fost creată de la început. Omul poate doar să lucreze cu această energie, să o manipuleze, să o transforme, dar nu poate crea. Ea a fost creată de la început de Dumnezeu. De aceea se și numește energia creată. Dar pentru că Dumnezeu este viu și vrea să fie prezent, în creația Sa, El lucrează neliniștit. Prin harul Său. Și această intervenție a lui Dumnezeu, sau mai bine zis, prezența lui Dumnezeu, noi o simțim prin harul Său. Ce este ceea ce Sfântul Grigorie Palama numește energia necreată. Lucrarea negreată din început. Ce este din Ființa Sa Dumnezeiască. Și din care vreau să ne Se Să ne facă asemenea Lui împărtășindu-ne din aceasta, nu-L din ființa Lui. De aceea am și zis, că doar acoperindu-ne cu martea Lui, martea Său, făcându-ne un întreg prin această înfie. Ei, iubiți creducioși, această învățătură, a prezenței lui Dumnezeu, se vede lămurit și în pilda, de care am auzit, și în minunea pe de care am auzit în Evanghelia de astăzi. Pentru că mulțimea care era în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, mulțimea care bloca accesul altora, altor doritori de Dumnezeu, și bloca ușii, și bloca de pentru că era multă, lume acord, alegorie alegoric este mulțimea de idei care sunt despre Dumnezeu. Idei balamite, am zis care e balam, Sunt multe idei și multe idei auzim despre Hristos. Dar aceste idei Uneori pătrun și în mintea noastră și ne blochează la accesul lui Hristos. La, la accesul la Hristos. Hristos dorește să vină în mijlocul nostru, cum a venit în Caperna Vrea să ne împărtășească din Harul lui, dar de multe ori ne potricnim în anumite idei. Ateiste, lui Hristos. Și asemenea paraliticului, pe de-o parte, vrem să mergem să ne întâlnim cu Hristos, vrem să scăpăm de această neputință, dar nu avem pe unde. Evanghelie de astăzi ne arată că acest paralitic a fost binecuvântat de Dumnezeu pentru că și-a făcut prieteni. A avut patii prieteni care iată s-au plătărând să ducă înainte înaintea lui Hristos. Alegoric în această, spunem alegoric pentru că și noi adesea ne putem pune și ar trebui să ne punem în piele acestui om neputincios, ca să fim duși înaintea lui Hristos. Că de multe ori avem neputința de a-L găsi pe Hristos. Avem neputința de a ajunge la El, de a ne înmărtăși din în ceea ce El vrea să ne dăluiască. Și acești patru oameni, în chipul complicești, vedem a fi credința, a fi nădejdea, a fi dragostea și prietenul credinței care este fapta? Fapt, credința faptă spune Apostolul, este moartă. Iată că este un echilibru. Cei patru îl pot lua ușor. Dacă era doar credința prietenului omului, nu era suficient. Ce era nevoie și de dragoste și de nevește, și de faptă. Pentru că toate acestea se susțin și ne susțin pe noi. Dacă nu era făptuirea, am putea zice că nu se urcau pe acoperiș, să spargă acoperișul. Și pentru că vorbeam de idei care, iată, ne opresc de multe ori să ajungem la Hristos, să însușim învățătura pe care Biserica, iată, ne-o copovăduiește, Făcând paralele cu ce am mai auzit, cu ce am văzut, că poate nu e chiar așa. Deci, aceste îndoieli se fac în mintea noastră ca un paravan. Iată că pildea, sau minunea de astăzi arată că acest paravan trebuie spart, cum au spart tavanul. Dacă nu, este spart. Orice obstacol care mă împiedică de a avea acces la Hristos, orice idee, orice mentalitate care vrea să se își în mintea mea, atunci rămâncă din afară. Însă dacă o sparg, tot să cobor în fața lui Hristos. Mă, acești prieteni ai mei mă pot cobor în fața lui Hristos. Ca să dogâtesc ce a dogântit acest paralit și cea domnului. Iertate, sunt păcate. Și venirea la scovedanie. Am putea zice că este asemenea acestei minuni. Pentru că tot credința, tot înădăita, tot dragostea de Dumnezeu și fapta cea bună trebuie să ne aducă la scovedanie. Nu faptul că este post, nu faptul că trebuie să mă împărtășesc, ci dorința de a fi în Hristos, de a fi în fața lui Hristos și de a auzi acest cuvânt, iertate sub păcate. Pentru că prin acest cuvânt trebuie veți simplu la prima vedere. De aceea se și mirau și erau contrariați ce de față cine poate zice iertate sub păcate? Adică e simplu de a zice un cuvânt. Dar este greu de a înțelege ce în spatele acestui cuvânt. În fața noastră și în fața celor care erau de față la acea minune, polii s-au scâmbat. Am aia zice că este mai ușor să spune cuiva iertat sub sunt păcatele, decât să spune ridică-te și a spate. Este mult mai jos, pentru că nu știm ce e în spate. E tatăl e un cuvânt. Dar nu vedem ce e în spatele lui. Din potrivă, ne este foarte greu a spune cuva, cuiva ia Spacul tău, unul nefiticios, unui, unui bonat, ridică, umblă, când știu că voi vedea tot acolo. Mi-e frică să-și zic să se ridice, să-și apacă. Nici nu îndrăznesc că n-am pe unde această putere. Dar spune Mântuitorul. Pentru că s-a pus un mintea lor Dar pentru că să știți că puterea Fiului Omului a ierta păcatele, ție zic, ridică-te de la spatele tău și omul. Prin această minune, în vizită de Mântuitorul ne arată că atunci când se iartă păcatele, de fapt, noi suntem părtași la Împărăția Lui Dumnezeu. Noi am intrat deja în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă mărturisirea noastră este sinceră. Și adesea când ne mărturisim la spovedare și auzim ideile pentru păcate, să știm că de fapt am intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu vedem lucrurile acestea. Poate uneori îl simțim că sufletul, se simte ușurat. Dar pentru ca să fie înțeles, să fie crezut, Mântuitorul spune celor de față să-l privească pe acesta cum se ridică. iată spunând spun să se ridice, să-și Adică, efectul Împărăției s-a văzut atunci. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, nu sunt nici șpiop, nici or, nu există o infinitate. Nu există nimic necurat. Și această Împărăție s-a văzut lămurit prin faptul că acest om neputincios era în putere acum. El cu în spate și nu mai ducea pasul pe El. Și aceasta este, vedeți, puterea din păcatelor. Dar trebuie întâi de toate deți credicioși, să ajungem înainte de Hristos, însoțiți de prietenii noștri, atunci când ne vedem în Picioși. Și să ne vredicească Domnul, ca pe drumul acesta al postului, drum care ne duce către înviere, să ne împrietenim și cu credința și cu dragostea, și cu nădejdea, dar și cu fapta bună, dar și cu osteneala, ca pentru că în spatele faptei stă și osteneala, aceea de a sparge orice mentalitate care ne obstrucționează drumul către Hristos. Ne cu Domnul, să auzim de plin de serușit, în inima noastră acest ego al Evangheliei pe care astăzi să am auzit. Iertat de suflet, păcat de